додержувати таких правил, коли йдеться про службову бесіду. Перше. Поставте перед собою конкретні завдання. Друге. Заздалегідь складіть план бесіди. Третє. Визначте час, потрібний для досягнення своєї мети. Четверте. Виберіть місце і час проведення бесіди з урахуванням впливу його на результати. П'яте. На початку бесіди Створіть атмосферу взаємодовіри. Шосте. Від початку і до завершення бесіди дотримуйтесь основного напряму, що веде до поставленої мети. Сьоме. Будьте на висоті становища. Восьме. Зафіксуйте здобуту інформацію в придатній для подальшого використання формі. Дев'яте. Припиняйте бесіду, досягнувши поставленої мети. Це основні аспекти західної техніки налагодження людських взаємин за допомогою індивідуальної бесіди. У свою чергу до запрошених на бесіду до директора західної фірми за тим же етикетом для американських бізнесменів ставиться низка вимог, які, певно, зацікавлять ділових людей і в нас. Перша вимога – пунктуальність. На місце зустрічі треба прийти на 5 хвилин раніше від призначеного часу. Слід заздалегідь уточнити адресу, вид транспорту, яким ви поїдете, бо пояснення на кшталт «довго не було автобуса» не беруться до уваги. Навіть коли вам і не подадуть вигляду, що незадоволені запізненням, за вами в цій фірмі збережеться репутація людини невічливої. Вважається і не без підстав, що неохайний вигляд свідчить про неповагу до співрозмовника. Отже, одягатися треба охайно, у традиційному стилі. Повсякденний костюм, скромна краватка, добре вичищене взуття. Прийшовши за дві-три хвилини до зустрічі в приймальню, треба чітко назвати секретареві своє ім'я, прізвище, мету, приходу. Під час бесіди слід уважно слухати співрозмовника, не треба робити нервових рухів, крутити в руках якісь предмети чи щохвилини поглядати на годинник. Відповідати на запитання потрібно якомога чіткіше і лаконічніше, бо безперервне красномовство справляє таке саме несприятливе враження, як і бурмотіння та заїкання. У ділових бесідах фіксований не тільки початок, а й закінчення. Трапляється, захопившись відповідями, відвідувач згадує про власні запитання, коли час зустрічі вичерпався. Нарешті не можна затягувати бесіду. Розмову варто завершити за мить до того, як відчуєте себе зайвим. Найважливішими етичними принципами у бесіді керівника з працівником при прийомі на роботу є Конфіденційність – забезпечення умов для щирої і відвертої бесіди, особливо при викладі причин залишення колишньої роботи. Доброзичливість – ставлення до співрозмовника має бути позитивним, схвальним. Ваше схвалення і психологічна проникливість допоможуть йому точніше висловити свої думки, не замовчувати істотного. Навпаки, негативне ставлення відразу викличе у співрозмовника захисну реакцію, почуття невпевненості, настороженість, потайність. ПСИХОЛОГІЧНА ПРОНИКЛИВІСТЬ Здатність до розуміння іншої людини, її емоційного стану, вміння підтримувати розмову, вирішувати конфліктну ситуацію, давати належну оцінку культурі мови, виразу обличчя співрозмовника. Тактовність, повага до співробітника, обережність у висловлюваннях, вміння надати йому психологічну підтримку і словом, і жестом. Ще більше вправності і та тактовності має виявити керівник за потреби покарати службовця.